Стріляв за цей окрик, чойс, при забороні, знаючи про кару. Мабуть, страх викриття зріс набагато більший. Наркоманів одурено на пересправі. Ач, блищить справа, як двічі-два, досвідчується обрігс. Вийшло так, узяв гроші на порошок і зажилив або не додав краму. А в старшого наплив звідки. У нашому будинку його приятель розбив родину двох літніх людей посварив, коли внадився. Жінка трохи молодша від чоловіка. Випхали його з сімейної квартири внизу, що якраз при дверях, кудись далі. Два вчащали в гамір і в гармидер з пияцтва. Я раз мимоволі зиркнув, проходячи біля відкритих дверей. Гедота ніби наркоманська. Гість, приятель цього старшого, взявся мстити мені, думаю, з його намови. Цього викорити. Одночасно. Молоді навіженці, ніби оргіясти, почали чинити прикрості. Недавно серед них двоє струїлось. «Що ж гість робив?» – доправовує обрігс. «Не знаю, чи слід говорити. Подробиці мої приватні, але я змучений і втрачаю самоконтроль. Дні і ночі допити при вбивчому світлі. Зажерні. Отже, гість...» Він щодня, замість протягнути руку до близького вікна, стоячи на придверних східцях, і поторохкати вшипку до своєї пасії, дзвонив мені на четвертий поверх, щоб я відкрив. Коли я сходив вниз і відчиняв двері, то він вертався назад на сходи і знов мені дзвонив, і так без числа. Я перестав сходити, а він дзвонив годинами. Тоді я поклав папіру дзвінок, щоб затамувати звук. Несподівано господиня друго дня привела майстра. Він замінив дзвінок на інший. Неможливо папір прокласти. І сказала, дзвінок знімати заборонено. Вночі, коли дзвінок замовкав, і я лігше починав засинати, тоді хтось за лізякою бив по водопровідній трубі, за стіною, при якій вони прилягає. Так весь час. Тільки я знов починав дрімати, хтось гатив по трубі, як біснуватець. А в день, як я переходив через парк, тоді гість верхи доганяв і намагався конем зіпхнути з дороги в крутий обрив. Раз йому погано пішло, кінь підсковзнувся і ледве не посунув з крутини. Наляканий гість після того дав мені спокій на дорозі. «Молоді мешканці, що?» Гатили в двері. Там рев до перецвітанків призмінних змінних відвідувачах. «Еге, наплив старшому з порошкових торгів. Біда тобі?» «Знову збавлю світла, спочинь». «Обрігс зачиняється в своїй студії». Вийнявши з зовнішньої кишені апаратик, містить його в надібрану пачку сигарет і ховає до внутрішньої кишені в мундирі на другій стороні. Наводить телефонний номер. «Комісар?» «Так, якась прикметна зміни в погоді сьогодні». «Ждатиму». Згадує собі, треба перевірити, чи йдуть машини. «Включу». Поглядає в вікно крізь решітки і, забувши про апарати, вертається до Олега Сплячого. Прикриться думкою, от я вважав клепард вовк, але ні, він також і свиня. Міцно без вини всадили людину в гибель. Навіть комісар не витягне пізно. Ходять попередні. Хто пригасив? комезує клепард. А, старик. Опікун потрійного переступника. сердобольність. Всилює різуче світло. Спить. Йому курорт? Чогось ногою штовхає крісло. Розбудити в'язні. «Сивий лис, що здобув?» – запускає клепард пальців порожню нагрудну кишеню обрігся. «Бредив свою нору, тут наша!» Сильно постукано в двері, і Чойс, прочинивши, питає «Кого?» «Старий до начальства, лисину парити!» Кожному свій час, морщачи лоб і пригладжуючи зачіску, обрігс подався на виклик. По його відході клепард притруєно посміхнувся вслід. Бевзня корчить, а око світиться, як парадний гудзик. Зловісний сич нашої ночі, смарнів Чойс. До язні. що говорили? Поцікавтеся, бачив щойно сон про вас у тривозі. Ану, трохи знахарства. Як ми стояли? Бачив, як в галюцинації, сидячи на баркасі, краєляди в безмірну глипочину. На палубі скрізь пожежа чомусь прозора, мов шибки в вікнах. Правий берег склався з криги зовсім сірої, на ній ви, начуйся».